Një Ana tani musliman, e mohon një pejgamber, ai asht kur me mohu gjithë pejgamber. Ka than Allahu subhanahu wa taala: Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalun. Populli i Nuhit alayhi salam i përgonjë shtroi pejgamber. Sa pejgamberi pa popullin e Nuhit alayhi salam një pejgamber. pse i përgonjë shtroi gjithë pejgamber? se me mohu një pejgamber është i me i mëhu gjithë pejgamber Ose ka thënë Këzë dhebet se mu du bin nëzur Populli se mu Populli se mu është populli salihut a.s. I përgënjështërëj pejgamberet Në shumë Ata e kam përgënjështru salihun a.s. Allah o thëtë i përgënjështërëj gjithë pejgamberet Pse? Një pejgamber Nëse nuk e beson Sikur mos me i besu gjithë pejgamber A shë qarë?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 Edhe i ka qujtë disa rësull edhe disa nebi. Ka pejgamber që është rësull edhe ka pejgamber që është nebi. Këtë të duhem pejgamber, po kanë dalim me zveti. Disa pejdjetarve kanë thonë nuk ka dalim. Rësull edhe nebi kanë thonë është një. Ndërsa e vërteta është se ka dalim. Një për argumenteve që të rekan se ka dëllim, ka fanë Allahu subhanu wa ta'ala, uazkur fil kitab i Musa, për kujtojët të një këtë liber, Musën a.s. Innehu kane mukhlesan, wa kane rasulen nëbija. Musa a.s. ka qenë i sinqerë, ka qenë rasul dhe nëbija. Kënën këptan që këta janë, dëj nuk është një qështje. Se nësë janë të njëta, Allah nuk e përmendë dë fjalë për me të regu një qështje. Rasulen, nebija. Mësaj a.s. ka qenë edhe Rasul, edhe nebi. Që nënë këpëtanë që ka dalim. E qa është dalimi në dërmjetë Rasul, edhe nebi? Disa prej djetarve kanë thonë, Rasul është aj pejgamber që Allahu e ka obligu që asë shpalje që i vjenë, me au përqilë dhe tjerve a Nabi a shtai peigamber që Allahu ja ka dërguar shpalljen, po nuk e ka obliguar me opërtilje të tjerëve. Editorët, ata që kan thon se kjo nuk është e vërtetë, kan përmend shkakun, edhe kan thon se Allahu nuk ka thur peigamber që më besuaj vetë për veti. Po Allah peigambert i ka thur me opërtilje edhe të tjerve, me i thirrë edhe të tjerë në Islam. Para të kan thon ky mendim nuk qëndron. I cili është mendimi më i saktë? Mendimi më i saktë është se Rasul është ai pejgamber i Allahut i cili vjen me sheri'at tre. Shembull, Musait alayhis salam Allah i ka zbrit Teuratin, edhe ka gjykuar në Mesin e popullit me çka? Me Teuratin e ka pasur sheriatin e tij, apo? Pasti kanë ardhur disa pejgamberë Kardë, Daudi a.s. Kardë, Sulejmani a.s. Zekeria, Jahja, këta jënë kanë pejgamber, apo? Me qka kanë gjuku këta në popullin e tyre? Halal di halal edhe haram i haram, si pas të në pejgamberve, ku është bazu? është bazu në teuratë. Qka nëmë këpëton? Musaj a.s. është rasul, apo? Kardë, me shëriatin e ti. Për i gamber që nuk kanarë me shëriat 3 Për e kanë për tjilat që ka arë maherët Janë Në bia Apo njësi Në bia A shë qartë Rësull është ajë që vjen me shëriat 3 E në bia është ajë që vjen Edhe e për tjil shëriatin e ati për i gamberi Që ka qenë Maherët A shë qartë Rësull Ajë që vjen me shëriat 3 Në bia a i që vjenë edhe përkjil shëriatin që ka qenë parati. E përtej, sa so prej pejgambërve janë përmendur në Kurën? Tërra është e njohur, pejgambër që janë përmendur në Kurën, janë 28, apo? E përtej të është, pejgambër që janë përmendur në Kurën, janë 25. Pejgambër që janë përmendur në Kurën, Jënë njëzet e pet E tre prejtyre Jënë që ka ihtilaf Disa kanë thonë janë pejgamber Disa kanë thonë nuk janë pejgamber Tëllët janë këta tre Ozejri Luqmani Edhe Dhulkarnejni Këta tre Ka ihtilaf Disa kanë thonë këta janë pejgamber Disa kanë thonë nuk janë pejgamber Se i përket Ozejri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 Shkan pas mundësi me e gjithë Atëherë ozeri e ka ditë të ratin përmëndë I vetëmi edhe këtë ka fillu me ja mësu të ratin E pas një kohët gjatë e kanë gjithë të ratin Edhe kër e kanë marë pasaj me ledhu E kanë pasën liber të rati Njejtë si kur ajo që ja u ka shpigu ozeri Kanë thonë ozeri prej ka ka mujtë me ditë Asë një se ka ditë të ratin Këj prej ka ka mësu të ratin ka dhonë kjo është vëqë djali Allahu, Allahu ja kam su, Allahu në rruj, kjo është që për mendet për ozerin, po a ka argument që fjë është pejgamber, nuk ka argument që argumentan qartë edhe sigurtë së është pejgamber, e pasaj Luqmani, Luqman el-Hakim, Luqmani i urt, i ka pas këshilat edhe fjaltë të urta me shumë dëmethani e të madhe, po me gjithat shumitë e djetarve, Jan Te Lukmani nuk është pejgamber. E dha Zulqarnainit. Zulqarnaini dhe Allahu ka përmend në Kur'an surën Kaf, e dini tregimin e Zulqarnenit. Një prej argumenteve që kanë përmendë disa dietarë dhe kanë thonë Zulqarnaini është pejgamber, kanë thonë Allahu subhanehu ve teala thot: "Wa qulna ya Zulqarnain, a dha itham au Zulqarnain?" Ose dënoi ata ose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 Nuk e di, a ka qenë pejgamber, a nuk ka qenë. E kanë thonë djetartë, përderi sa pejgamberi sa sëllim, kanë thonë nuk e di. Qka me të për neve me thonë? Edhe ne thëmë, nuk e din, dhulkarneni, a ka qenë pejgamber, a nuk ka qenë, Allahu A'la. Nërsa Lukmani edhe Ozejri, më e saktë është se nuk kanë qenë pejgamber. E tjerët pejgamber që e në të njohur, pre Ademis, Idris, Nuh, Hut, Salih, dherit e Muhammedi s Jënë 25 pejgamber që jënë përmendur në Kurën. E pasaj, jënë disa prej pejgamberve që është e sigurët që jënë pejgamber, po nuk jënë përmendur në Kurën, jënë përmendur në haditha dë vërteta. Për e tyre, është një pejgamber e tili e ka emrin Jusha. Jusha ibninun a.s. është pejgamber i Allah edhe hadithi është në Bukhari edhe në Muslimë do më thonë nuk ka dëshim, që është pejgamber i sigurët, pa Allah se ka përmenë Kur'an, pejamberi sasëllëm e ka përmenë në hadith, edhe për njëarjen e ti, do të flasë i mishalla në të regjimin e Musait a.s. Jusha ibninun, për taj, khadiri, khidri, të këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë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 Si ju ka ardhë wahjë pejgambarë vëtë Allahu? Pejgambarë vë wahjë ju ka ardhë në tri mnyra. Ka thonë Allahu subhanë wa ta'ala. Wa ma kanë li besherin, Eju kellimahu Allahu illa wahjen. Nuk ka asni person, asni pejgambar, që Allahu ja ka dërgu shpaljen për vetëse një mnyr është shpalje, ajo që ju kam bjil ati në zemër, ju kam bjil në shpit që kjo është prej Allahut kjo është një form do me thonë ju kam bjil në zemër që kjo është shpalje prej Allahut subhanu wa ta'ala e këtu hyn edhe andrat e pejgambereve pejgambere nëse kam pa andr ajo ka qenë shpalje prej Allahut subhanu wa ta'ala si shkarë në hadithin e aishës radiallahu anha që e transmiton Bukhariu dhe muslimi ka thonë اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤى الصالحه في المنام في llimi i shpalljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kaqin duke pa andra tmira njum pra andra jan shpallje prej pejgamberit sallallahu prej allahut subhanuhu taala per pejgamberte tij ose rastin qe edhni ibrahimi alaihi salam kur pa andra me ter Ismaili nuk i erdhi meleku ose nuk i foli Allahu direkt, Sa radijani, por çka i erdh Nander, çka tha inni ara fi al-manami anni adbhuk, fa ana po shah Nander, se un po theri ty, por veri sa po shah Nander, në n'kupton çe kjo është për Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është një mënyrë e shpalljes. Mira e dytë au min wara'i hijab أو الله يفلت باسبردس نمنير اشبالي تاش اللهو يفلت بيغمبر وتي باسبردس سيش كا فول الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام اڤو سيش كا فول الله سبحانه وتعالى مع آدم عليه السلام فظ الله سبحانه وتعالى قال يا آدم انبئهم بأسمائهم الله يثا آدم عليه السلام Njoftoj me lajket për emrat e çdo sendi. Apo Allahu i foli direkt pas sferbes. Apo si kur foli Allahu subhanahu wa taala me pejgamberin sallallahu alejhi wasalam, Nathan e, e Mirajid direkt pas sferbes. Pra në një mëyrë e shpalljes është Allahu më ju fol pejgamberve ti pas sferbes. E pastaj mënyra e tretë edhe e fundit është e u yursila rasulun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 kur ka das në u fol pejgamberve ti nëpërmjet melekut a do kurbian meleku më me aprush palljen pejgamberve të Allahut ose vjen në formën e tij original siç ka ardh Jibril alayhis salam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formën e tij original edhe kështu ka ardh vetëm dy hera pra ose vjen në formën e tij ose vjen në formë njeriu Edhe kështu shumë raste, Gjibrili a.s. në formë të njëriut. Si që në hadithin e gjatë, në hadithin e Gjibrili që e kam pa edhe sahabët, e kam pa Gjibrili a.s. në formë të njëriut. Edhe një mënyrë tjetër është e tila vjenë në formë të zilës. Në formë të zilës i ka arë përën bërë i sasëllëm shpavdja. Bile ka fanë kja është më rënda. Me ronda, form që i ka artë shpadja pejambër i sasëllëm në formë dëzile, ndërta ma e lehë kër i ka artë gjibrili në formë njërë. A shë qartë, këta e në tri mënyra që pejgambërve ju ka artë vahji, ju ka artë shpadja. Përstej, prej cilësive të pejgambërve të Allahu të është, se Allahu të gjithë pejgambërt i ka dërgu njërës. Allahu pejgambërt i ka që në menësi në njërës dhe njërës. Allahu nuk ka dërgu pejgamber melek Edhe nuk ka dërgu pejgamber gjinn Allahu edhe gjinn I ka obligu me i besu pejgamber vëtë Allahut njërë Gjinn të egzistojnë? Egzistojnë Kanë e kanë ata pejgamber? E kanë pejgamberin sallallahu aleyhi sallam Dëmë tonë Allahu pejgamber edhe të gjinn Edhe të njërë i ka su njërë Gjdoher pejgamber të kanë qenë njërë Qëtë Allahu subhanu e ta'ala Qul inna ana basharun mithlukum thuy isat e Ammeri (sallallahu alaihi wasallam) un njer i sikur ju. Pe Ammeri (sallallahu alaihi wasallam) njer i sikur gjith njer, përveç Allahu subhanahu wa taala e ka dallu me shpatullje. E mushrik kur kundërshton pejgamberin Allahu çka thon? Wa qalu ma li hadha ar-rasul? S'ka shpuna e këtij pejgamberit. Ya'kul at-ta'ama Këj pejgamber Hanu shim Edhe del në pazar Këj si kur na Nuk ka dalim për e neve Qka është këj pejgamber kështu? Sikur Allah u të kishu pejgamber Ndo një melek Qka? Këndështimi i mushrikve ka qenë Sikur Allah u të kishu pejgamber Melek A është arsishme Allahu me dërgu pejgamber Në mesin e njerëze Një prej me lajkeve Një prej me lajkeve Allah subhanu wa ta'ala me urtësin e ti i ka qu pejgamber të njerës. Pse? Kishu Allah subhanu wa ta'ala pejgamber me lekt. Ne kishu Allah subhanu wa ta'ala neve Gjibrilin a.s.l. pejgamber. A kish pas ne kush për njerësve që kish gucu me refuzu urdrin e Gjibrilit? Kish mujt di kush me thonë jo Gjibrilin.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 edhe e rotulloj e përmby si komplet popullin e lutit a.s. kush kish pas guzim me i thonë gjibrilit a.s. e s'mar e ti me kundërstu si kur i kanë kundërstu pejgambert Allah a kish mujt di kush s'kish pas guzim as kush atër kitë njerës e kishin besu pre qka? prej frike e ajo nuk është besim pa Allah subhanu e taala i ka su pejgambert njerës me urtësin e ti E pas taj na jemi të bligum me i pasu pejgambertë Allahu. Allahu na e ka tërgu pejgamberin sasalem, qka ka vëpru aj mundoha me dhe na me e pasu. A kishim mujt na me e pasu Gjibrilin a.s. Kush kishë mujt me pasu Gjibrilin a.s. As kush, pas Mikailin, as Israfilin, as një prej melekve. Ka prej melekve që pejgamberin sasalem i ka përmen në haditha, që rrinë sejnë dhe prej kur Allahu i ka kriju.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 i katu peigambert njerë, më tregu ti përderisa ai si njerë. Ka mundësi më po, edhe ti duhet më mu mundu me pasuat, edhe ti më e bë. Apo, për ato që ambëri sallam nuk ka dërguu peigamber melek. Po gjithashtu nuk ka dërguu peigamber xhin. Kush prej neve kish shumë me i besu, edhe me i pasu xhin peigamber, na tin nuk kemi mundi as me i pasu. Si kemi me i pasu na xhin? Për gëmëberi sa sëllim, me urësin e ti i ka dërgu për i gëmëber njërët. Po përse për gjindë, nuk ka që për i gëmëber gjindë, po njërët, se gjindë kanë mundësi mi po njërët, edhe mi pasu njërët. Po njërës kanë mundësi mi po gjindë, edhe mi pasu gjindë. Pra Allah subhanu e ta'ala, me urësin e ti i ka dërgu për i gëmëber njërët, e nuk i ka dërgu prej gjindëve, apo prej me lajkeve. Përstej, Për të lëvizur pejgamberve a është se gjithë pejgambert janë meshkuj. Nuk ka pejgamber gra. Gjithë pejgambert janë meshkuj. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wama arsalna qablaka illa rijalan." Nuhi i uelhem, nuk kemi dërguar para teje, para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përvec se burra që ju kemi shpall atyre. Allahu krij pejgambert i ka dërgu burra. Nuk ka gra pejgambar edhe pse disa për i djetarëve kanë përmend se ka edhe për i grave pejgambar disa për i djetarëve atë e më pak si imam ibn Khazmi e Bulhassan, e Leshari imam Kurtubi, kanë përmend kanë thonë, jo edhe grave ka pejgambar për shembul kanë thonë për shembul nana Musait a.s. Allah subhanu wa ta'ala thotë Wë e uhajna ila ummi Musa Në ardhë i Thët edhe i shfalëm na Nanës Musait a.s. Jefi qumë shti Musait E pas taj, kur kesh frik Lidhe, hudhe në lumë, e kështu me ratë Thët Allahu i ka folë kujt Nanës Musait a.s. Qëka në në kupton kjo? Në në kupton që dhe jo Ashtë pegambere Apo meriemja Apo asia E kështu kam përmenë Dhe me thonë Që ka dhe pregrave Kështu Peygamber, e vërteta, e vërteta është, bile djetarë kanë përmenë edhe i gjmaë, kontenzus, pajtim të krejtë djetarëve, se pejgambert janë bura, pejgambert janë meshkuj. Po shka në nënkuptan, Allahu i shpalli në nësë mësajt, në nënkuptan, Allahu e inspiroj. Allahu subhanu et ala fat, Allahu i inspiran edhe bletat, bletat. Cie si kanë punën e tyre nëpër lule e mbledhin e pastaj mianse ne pastaj krijet këtë punë me çka bojnë ata, Allahu i ka inspiru. Çka dhe më më inspiru? Më pavljë, do të thonë me inspiru? Miçush ballje mu bë pejgamber jo, ja, kjo është vetë inspirim. Apo Allahu e inspiroi nonën e Musa i te ali selam. Apo Allahu inspiroi Mërimën, e këtë më radh. Po nuk ka argument. Që çor se prej pejgamber ve ka Edhe femra, apsa Allahu subhanahu wa taala pejgamberi i çaj vetë me shkui. Edhe kjo ta një urtit vetën. Apo pejgamberi i Allahut kanë përjetuar lloj-lloj provave. Pejgamberi i Allahut i kanë pas provat më të mëdha. A kanë mundsi gratë më i përballu provave që i kanë përjetuar pejgamberi? S'kan mundsi. Gratë s'kan mundi më përjetu, përjetu provat që i ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo Për atë Allah subhanu e ta'ala i kaqu pejgambert bura, se pejgambert i ka sëprovat matë mdhaja. Gjithashtu, Allah subhanu e ta'ala i kaqu pejgambert që me udhejq u metin islam. A kanë mundësi graf me udhejq u metin? Ka fanë pejgambert isa salem, nuk shpëtan një popull që udhejqia e ti është grua. Një popull kryetare ka një femër. Ministr, një femër Edhepse fësat për fatë kësë Ka ministre, e krye ministre E krye tare, e tullifare Femra Nuk shpëtan një popull Ska bere qëtë pjatë një populli Nëse një popull e u dheqin Femra Përgambër, kanë qenë u dheqa Tumetit E bisa piditarve kamon Përshemë nëse një gru Kishen përgambër, e kishë u dheq u metin Përgambër i Allahut Del u a falë namazin Muslimamve E gratë pasaj u vinë do kohra Që nuk e fali namazin Mbesin u meti pa imam E pasaj vjen koha e gjihadim Përgambër i saselen A gjudhejtë dhe i luftreve Një pej djetarve bile thas Sot paramenda Vjen koha e luftës E një gru shenë bullësh përgambër E dhe buri i thas Nëse ti shkan luft Unë e të lëshëj ty Qka ka me voha jë ja? Shka? Rrijalu kohamune ale nisa, burat janë ata që ju dheqen gratë. Shka mundësi gratë me ju dheqë burat? Gjithashtu përhamberi sa salem, gratë i ka përshkru në akisatu aklin vëdin. Gratë janë të mangëta në mendje edhe në fe. Shka dhe me thanë janë të mangëta në mendje? Se disa kërë kundërshenë islamin, dhe në pa, ama islami grune ka logaritë, Në mendje të mand, do me thonë nuk është mirë me mend gruja si pas islamit. Jo, nuk do me thonë që së so është mirë me mend. Do me thonë që gruja nuk është normal. Qa të mand këta në mendje, do me thonë dëshmija e dy grave është të dëshmija e një burit. Një bur nëse dëshmonë, për atë dëshmi dhët me dëshmu dy grap. Qa të mand këta në mendje, ka më thonë djetartë? Të mangë të anë mendje në në kuptan Se gratë ma shumë udhichen prej ndjenjave Se sa prej mendjes Ata s'kanë mundësi shumë nëherë me e kontrolu Rastin edhe momentin Në njerë udhichen ma shumë prej ndjenjave Ajo ka qështë me e bo, më kuptanë Edhe pastaj, a është më mirë, a së është më mirë Nuk mundet me e kontrolu mundan me mëndu E pastaj qka den, e pastaj ka mundësi mëndod E pastaj, jojo jo e u dhejë që në më shumë ndjenjët për parë ndjenjët e pastaj mendja, nërsa burët janë matpikur, mas parë njerë e mendon e pastaj ishet ndjenjët, a është në regull a i pëllqen, a nuk i pëllqen e kështu me rabë, pra Allah subhanu të alë, gjith pejgamber i ka që burë e nuk ka që pejgamber prej grave pastaj cilësie pejgamberve të Allahut është mbrojtja prej gjunahave pejgamber të Allahut Yën të mbrojtur. Allahu i ka mbrojt prej gjunaheve. E pastaj dietar kanë fol shumë të dietarve janë të mendimit se pejgamberi të Allahut janë të mbrojtur prej gjunaheve të mëdha. Pejgamberi të Allahut s'ka mundësi me bë gjunahet mëdha. Janë mbrojtur prej vjedhjes, prej zinave, prej izujve. E kështu me radhë, ndërsa kemi përmend kur kemi fol për besimin në librat e zbritur kemi përmenë se të krishtart e dhe juhudit, pejgamber të Allahot përshkruhen edhe me gjunahet mdhaja. Ndërsa në islam, pejgamber të janë të mbrojtur prej gjunahet mdhaja. E të gjunahet e vogla ka i khtilaf mesin e vjetarve, ma e saktë është të ka mundësi me gabur di shkatë vogel dhe një pejgamber i Allahot, po nuk ka mundësi me vazhdo nga bimë. Nëse ndovë di shkatë vogel, Allahu subhanu e tala ta me njerë, e përmirëson, ose ajnë me njëherë, këthejhet të Allahu subhanu wa ta'ala. Si kur është rast i Ademit a.s. i tili, sa e kafshëj, pejmën që Allahu ja kishtë e ndalu, u këthyj me njëherë edhe u pëndu të Allahu. Ose Musaj a.s. e vrau një person gabimisht, me njëherë, u këthyj të Allahu subhanu wa ta'ala, e kështu me rratë. Pra, pegambert, nuk kanë mundi me vazhdu në gabim, po me njëherë i këthejhen Allahu subhanu wa ta'ala gjithashtu ajo që i dalëm pejgamber të Allahut pre njerëzve tjerë është e pejgamber sytë e tyre flejnë ndërsa zemre e tyre nuk flejnë kjo është tërsi e pejgamberve të Allahut sytë flejnë po zemre zemre e pejgamberve nuk flejnë asë njëherë ka fanë pejgamberi sasallim el enbiya tenamu ajunuhum wala tenamu kulubuhum pejgamber të Allahut Ju flenë sytë, po nuk ju flenë zemra. Zemra e pejambërit Allahus, gjdo her është e zgjutë, asë njëherë nuk është në gjumë, ndërsa sytë e pejambërve flenë. Kjo është veqëri e pejambërve pre njerëzve tjerë. Gjithashtu, veqëri tjetër është e pejambërët Allahus, kanë drejtë me zgjithë, kur të ju vjenë moment i vdekjetë. Vjenë moment i vdekjetë, pejambërët Allahus kanë drejtë me zgjithë. Nëse dënë me jetu Ma gjatë Apo nëse dënë me vdekë Kjo e dinë edhe përëmbejri saselëm Kuri erënë moment i vdekës Sa beli rrafiqil a'la Jo Sa une du me shku Në të bëjndin më të larë Mu të ku me pejgambert E kështu me ratë Qka? Në nënkuptan që atyre Ju bët pëtje Dënë me jetu Ma gjatë Apo dënë me vdekë Me i përjetu Kofshtet e zhenetit Pejgamberi të Allahut e kanë kët veçori, kanë drejt me Zot, ndërsa njerëz tjerë nuk kanë drejt me Zot. Kur vjen momenti i vdekjes, për njerëz automatikisht ata duhet më jadërzu shpirtin, Allah subhanahu wa taala nuk kanë drejt me Zot. Gjithashtu, veçoritjet tjetër është se pejgamberi të Allahut varrosen aty selim, kufdic, e ajshës, anha, ku vdesin. Pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam kubiç ndhomën e Aishës radhiyallahu anha, kubor u varros aty pejgambert e Allahut varrosen aty ku vdesin ndërsa njerëzit i kanë varrezat e muslimanëve ku varrosen pejgambert varrosen aty ku vdesin ka thonbe ame reshasalem lem yqbaru nabi illa heith yamut nuk varroset as një pejgamber përveç se aty ku vdes aty ku vdes aty eva varroset gjithashtu trupin e pejgamberve Nuk e prish toka pejgambert e Allahut varrosën. Në sot pejgamberi Ayudin varrezat nuk e di. I di varrin vetëm pejgamberi sa selam. Pejgamberve tjerë asnjëri nuk e di varrin. Po me i dit varret e pejgamberve edhe sot me mira e mira vite që ka me ditë varrin e një pejgamberit edhe me shku me ndjerë e shështë se ajo është njëjtë si atë ditë që ka vdekë. Qoftë Nuhi a.s. Qoftë Hudi, Qoftë Ademi a.s. i cilë është njëri i parë. Ati ku ka vdekë, ati është varosë. Me shku me ndirë, trupin e ti e gjenë si atë ditë që ka vdekë, trupi i pejgambarve nuk prishë. Kjo është veqëri e pejgambarve, Allahu subhanu e ta'ala nuk lejon që to ka me engronë trupin e pejgambërve. Ka thamë për gambër i sasëllëm, inë Allah e herrë me alel ardi, në të kule e së delë mbja, Allahu ja ka bërë haram tokëz, me engran, me e prish, trupin e pejgambërve të Allahu. Gjithashtu, një veçëri tjetër është, se pejgambër të Allahut jënë të gjallë në vareza. Pejgambër të Allahut jënë të gjallë në vareza. A të jetojnë në vareza. Peambëri s.a.s. tregon sot natën e Mi'rajit, thot e pash Musa in alaihissalam në varrin e tij i cili ishte duke fal namaz. Peambëri s.a.s. e ka pa Musa in në varr duke u fal. Në një transmetim tjetër, peambëri s.a.s. e ka pa Isa in alaihissalam duke u fal. Edhe pse Isa alaihissalam nuk ka vdekur, gjithashtu e ka pa Ibrahimin alaihissalam në kom duke fal. Pra veqëri është që pejgambertë Allahët edhe në varë janë të gjallë i bojnë i, i badetë Allahët subhanahu wa ta'ala. Pas taj pejgambertë Allahët subhanahu wa ta'ala përvejtë se i ka dalu me shpalje u a kaquë wahjen Allahët subhanahu wa ta'ala për me i dalu të njerëtë që janë pejgamber u kaquë edhe mrekuli, mujizë, ajetë Allahët subhanahu wa ta'ala Ua ka dhan mrekulli pejgamberve që më tregu para njerëzve se këta janë pejgamberë. Edhe ti tash e njehur, Allahu subhanahu wa taala shembull Salihu teley selam ia she mrekulli një devë, e cila doli prej shkambit. Shkambi i man Guri i man, Allahu subhanahu wa taala priti ndihrë një devë, e cila jetonte mesin e njerëzve, merrnin qumsin e saj edhe shfrizanin Kjo ishmrekulli për Allahu subhanahu wa taala, që i asoi një pejgamberi ti Salih udaleisem. Ose Allahu subhanahu wa taala i çoi mrekullih Musait alayhiselam Shkopin. Shkopi i cili u shndrëm tëngjoj për i gjallë apo dorën, e cila kur anverta shndritte dhe bante dritë, nuk kishte as një mrekulli tjetër as shumë mrekulli të tjera që Allahu aqej pejgamberve ti e mrekullin më të marrë dhe, mrekullin e tila nuk vdes, asë njëherë, me vdekje në pejgamberit Allahut është Kur'ani, që Allahu subhanu e ta'ala i aqej pejgamberit s.a.s. Se gjdo mujizë, gjdo mrekullin, kur ka vdek pejgamberi Allahut, ka shku edhe mrekullin e me ta. Nësot asë se kemi shkopin, E Mustafa i alayhis salam asa kemi devën e Salihut alayhis salam asi kemi mrekullit që i Thaj alayhis salam i kishte që i ngjallte dverkurit me lenë Allahut apo i sharonte dverkurit ai ekjo më rad mrekullia vetme që nuk vdet është mrekullia pejgamberit sallallahu alayhi salam Kurani që Allahu subhanahu wa taala e la mrekulli edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alayhi salam prop pejgamberta Allahut Jan veçëm Allahu subhanahu wa taala ju ka dhën mrekulli që dallohan për njerëz të tjerë edhe që t'i bëjnë njerëz të tjerë se ata janë pejgamber të Allahut. E aka mundsi dikush tjetër me bë diçka që s'ka mundsi me bë askush. Aka mundsi një për njerëzve me bë diçka që nuk kanë mundsi me bë njerëz tjetër. Ata kanë mundsi me bë ose njerëz, të cilët janë njerëz më të prishur. Jënë magjistarë, njerë që punojnë me gjinë, që nësyjtë e njerë dhe duket, saj po banë diçka, të jash zakonëshme. Një që s'ka mundë fi më ndovë, aje banë. E shë fluturënë, ose e të mbi ujë, ose gjëra të tjera, këta janë që bëhen në përmjetë magjive edhe në përmjetë gjinëve. Po ka mundë fi dikush me bërë diçka e thile është, e jash zakonëshme. Ajo nuk, nuk ndovë një të në përditëshme dhe Allahu subhanohet e ala i amundësan dikujt, kjo quhet kerame. Ajo e pejgambarve quhet mujizë apo ajete, argument e mrekulli, kjo tjetëra quhet kerame. Qka janë keramatet? Kta janë që ështje gjëra që i ndodhin dikujt, që nuk ndodh njëte në përdithshme. E të njerës nuk janë pejgambar, për shembul, فرشين بل الله سبحانه وتعالى فلت بر مريمان أذفت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق زكريا عليه السلام اشت كوي دستاري مريمان ألم تنطين فلن نشين كور شكان تميه فيزيطو أشيه تأتيو الشيمن شيه تفروتا شيه تبين كس يكبرو أسكوش أبا كنو كندول ستيلد Askush që ka pru Pre nga i ka marë mërjemja këto Që ka tha Kalët Hua min hindi las Sa mërjemja Këta jam pre Allahu Allahu e ka furnizu mërjemen Pa i apru ushtimin Askush Nërta neve anëndod Pa t'apru t'i bukën Askush Ti e shef për para ushtimin Atë ndod t'i kjo Jo, kjo është Kerama Keramate që Allahu ja ka mundësu dikujt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 me flenjt një kod gjatë në anëtën, me flenjt disa orë, kur të gjoshë prej gjumëmi e se e shefë, të ka këpu trupi, këse nëse flenjt me një anë, lodhesht, trupi lodhet, nëse flenjt shumë gjatë, po këta kanë flenjt 390 vjetë pa uqu prej gjumëmi, edhe qka pas ta janë qu, si kur me pas flenjt një kod shkur ditës, disa kanë thonë një pjesë ditës, disa kanë thonë një ditë e kështu me radë, qka kjo � Allahu a ka mundësu, atyre, kjo është, e jashtë zakonshme, nda njerëz e tjerë, po me gjithatë kjo nuk është shkall, e pejgamber lëkut, nuk është mujizë edhe mrekuli, pre Allahu subhanu wa ta'ala, ose, si është rasti i njohur, edhe pëse transmitimi është daif, është transmitimi i dobët, rasti omejrit radiallahu anhu, e kenit njohur, omejrit radiallahu anhu, hypi në khutbë, duke mbajtë khutbë ju foli atyre njerëzë që ishin luft, edhe ju tha, mas kodre, e pasaj, kur u kësijnë ata prej luftë, sanë si ka luft në luft, sanë mire, në handu lilla, po mos në kishte ardhë një zanë, si kur zani o merit, e kishim hum luftën, po qka ju tha e zani? Ju tha mas kodre, e atërë thonë kur u kësijnë, e pam që armi ku kisht dalë mas kodre, edhe e fitum luftën, nërsa o meri, radhjallahu anu ma ta, Ishte me kilometre lark Zani ti mbrini të kata Edhe Allah subhanu wa taala U amunsej me eni zanin E omerit radiallahu anhu Si pas ti i transmitimi Edhe pëse këtë transmitim është transmitim i dobet Transmetim baif Paste i ka dhe rast e tjera Që janë formen për i djetarve Që janë dvesanta Janë keramate Një për i tyra është që i ka ndodhë një për i tabiinve I tili duke ezi shkretirë me kilometra lartë prej vendit vëz, i vdëz devja, i ngorë devja, edhe mbetët i shkretin. E pasaj ma nuk ka zhivje tjetër, i ngritë durët edhe thotja arab, ma mundësat që devjat ngritët, edhe të më qanë veç dhe rishpi, si të më rishpi, pasaj le të vdëz prapë. Atëherë Allahu Subhanu e Taala i e mundësat ngritët devja edhe njëherë, hybë ki person, kur më rinë të shpia, si rinë të dera, Devja për toke Kjo është kerame Kësi keramate ka edhe në koha në sodit Që nuk premta më koha me i përmen Që Allahu subhanu e ta'la ta shumë për njerëzë Ju ka që kësi keramate Allahu u a ka që këta Me i ndihmu edhe me ju dhanë Vullet edhe disa prej mujahidave Që janë këtë kohë Që luftojnë kunder armiqve të Allahut Allahu i ka forcu zemrët e tyre E ka forcu imanin e tyre Duke ju që keramate Pra këta janë Keramate dveçanta që Allahu subhanahu wa ta'ala u asën disa pre njerëzve e nuk janë mrekulli pre Allahu subhanahu wa ta'ala Sikur që janë mrekullit e pejgamberve E pasaj, djetarët kam folë se sa është numri i pejgamberve Ne i përmendëm, pejgamber të Allahu më koran 25 Po sa është numri i krejt pejgamberve që janë përmendu në kuran edhe që nuk janë përmendu në kuran Allah subhanu e ta'ala fatë O rusulen qëtë kasasna huma alejkemin këpër ka prej pejgamberve që ne ti kemi përmendu kemi të regu ty për ta O rusulen lam në kësush huma alejke edhe ka prej pejgamberve që nuk të kemi të regu për ta do me than asë as nuk i njojim asë nuk e din gjarjen e dhe jetën e tyre asë nuk i din emrat e tyre sa janë pejgambert e Allahut pejgambert e Allahut janë shumë Allahu subhanahu wa ta'ala thos: "Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula". A do ne nuk e dënojm as një popull deri ti çojm aty pejgamber. E sa popull i ka pasur deri tash? Popull i janë shumë do të thonë se i li popull e ka pas pejgamberin e tij. Wa min ummatin illa khala fiha nadir ana nqa asni ummat asni popull per vet se allah u i që be, shumima, tëksish, ka thut peigamber kjo ne kupton se numri i peigamberve es shum i mad e sa es taksish ka hadithe be amer rasul allah qed disa preditarve i ka bota daife e disa i ka ngrit shkallën e hadithit sahih nje prej haditheve as hadithi e buzarrit radi allah anhu i thii li ta ya rasul allah kam al mursalun Sa o pejgambar e Allah Sa jan pejgambar që jan rusull Në shkallën e atyre që jan rusull Sa sa jan Sa sallallahu alaihi wa sallam 300 e tishka 300 e dhejt Ose derin 320 Ndërmjet ti numri Jan ata që jan rusull E sa sa jan ata që jan Mbija Sa 120 e 4.000 Kështu është transmitimi 124.000 Pre atyre që janë MBA E 300.000 E diska pre atyre që janë Rusull Edhepse shumit e djetarve janë Se këta hadithë janë hadithët dopta Ka transmitime shumë Po kej të transmitime Janë transmitime dopta Bile Ibnil Gjozi E ka përmenë këtë transmitim Librin e ti hadithët e shpifura Do me thonë këtë hadithë e ka logaritë hadithë shpifur, e imam Ahmet, e dhe shumë djetarë tjerë ka më thonë, ka hadithë e e në hadithë dopta. E sa është pra numër i pejgamberve? Numër i pejgamberve është numër imam, saksisht nuk e din. Kjo është me sigurë. Sa është numër i pejgamberve, saksisht Allahu a'lem. Po atë që e dim, është se pejgamber të Allahu të janë shumë, nga se se cili popull Allahu për ta ka që Pëygambërë E dhe meselëja fë umbët Që që që që bëjmë pëygambërëtë Allahu të ashtë Lafëdrimi edhe ngritja E një pëygambëri Mbini pëygambërë të të të Allahu subhanu wa ta'ala të të Wa rabbuka jëkhluqë ma jëshëë u Wa jëkhtar Allahu subhanu wa ta'ala Kërion të shkadan Edhe zjër Allahu prekrit kërësë avëti Zjër Në e të të të të të Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas Allahu zgjidh prej melekëve të ti tij edhe prej njerëzve të tij Allahu dhe melekët i ka zgjedh Allahu ka ngrit Xhibrilin prej melekëve të tjerë Xhibrili është më i ngritur e pastaj vjen Mikaili e pastaj Israfili e kështu me radhë Allahu i ka dallu edhe melekët një ashtu Allahu i ka dallu edhe pejgamber, nuk i ka bë kurrë pejgamber një shkollë, po Allahu ka bë dallim edhe disa i ka ngrit më shumë se disa tjerë edhe së gjithë janë pejgamber. Allahu subhanahu wa taala njerëz të mirë i ka veçuar edhe i ka dalluar katër etapa. Njerëz të mirë janë katër etapa. Njerëz më të mirë janë pejgambert e Allahut. E pastaj janë njerëz të cilët janë sidikun sidik besnik e pastaj janë shahidat e pastaj janë njerë të mirë thot Allah subhanahu wa taala ومن يطع الله والرسول kush respekton i nënshtrohet Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasalam fa ulaika ma al ladhina an'ama Allahu alaihim këta njerë janë me ata që Allah ju ka dhënë ju ka dhënë shumë të mira kush janë këta Minën nëbijin Prej pejgamberve Wasiddiqin Prej besnikve Was shuheda Edhe prej shahidave Was salihin Edhe prej njerëz vetëmier Kjo është një dua Që ne e bajm për gjdo dit Qile dua është kjo? Ne në gjdo në man Në gjdo rekat E bajm këtë dua Një dua që Allahume në bajm me këta njerëz Shka thëm? اهدنا الصراط المستقيم اوزنا عضوان روجن ادرייט قيلا риш רוגה אדרייט صراط الذين انعمت عليهم נאזנת רוגן אטyre צתיוקה דון דונטיוקה דון שום טמירה אנעמת עליהם קושנטה אנעמ אללה עליהם אדאצ אללה יוקה דון דונטיה דה שום טמירה Prej pejgamberve, prej besnikve, prej shëhideve, prej njerëzve të mirë. Na përdit e bëjmë, një do namaz e bëjmë, ketë dua, Allahut në bëjmë me këta njerëzve. E pejgamber të Allahut dihen, po kush e në siddikun? Siddik, kush është qujtë siddik? Siddik është qujtë e bubekri radiallahu anhu, e bubekër e siddiku, e bubekri është një shkallë matë lartë se shëhidat, e bubekri së shëhidat? Apo, Ebu Bekri ka vdek në shtratin e vdekjes, nuk ka vdek luth Nërta Omeri radiallahu anhu, është shahid Apo, Osmani radiallahu anhu, është shahid Të dytë ka mdek si shahida Kush është Majmir? Majmir është Ebu Bekri radiallahu anhu Përse sa se aji tili është shkallën e si vdekut është një shkallë më të lartë Se aji të është shkallën e shahid lakut Pra më të lartë janë pejgamberë E pastaj sidhi un e pastaj shahidat e pastaj njerë të mirë. Prop pejgambert një shkollën më të lartë. Po pejgambert ajo krij një shkollë, edhe ata nuk janë në shkollë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'd." A do ikë mi ngri dy sa pejgamber mbi disa? Ju kemi dhën vlerë më shumë disa pejgamber, pejgamberve brej di sot jervë për Allahu subhanahu wa taala i ka dallu pejgambert cilat janë më me vlerë sfar i dallohen ata që janë rusul janë më të ngritur se ata që janë ambija apo ata kanë në sheria tri këto vet e kanë përcjell sheria tin e tyre e pastaj edhe prej atyre që janë rusul qadallim Allahu subhanahu wa taala prej tyre i ka dallu pesë prej tyre edhe i ka thujt ulul azm بيغمبار ما تجهد ريان أولو العزمي كثان الله سبحانه وتعالى فصبر كما صبر أولو العزمي من الرسل بان تصابر بان بيري صلى الله عليه وسلم سكر كما صبر أولو العزمي كشان أولو العزمي يعني بس بيغمبار الله الله اقتعي كفرمين من يا عيات هذا كثان وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم qur'a kemi marr prej pejgamberve besën e tyre kush janë këta minke prej teje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 1 u min nuh nuh alajhi wasallam 2 u ibrahim 3 u musa 4 u isa 5 qulul azmiyan bes pejgamber nuh alajhi wasallam ibrahimi alajhi wasallam musa alajhi wasallam Isa i alayhisalam edhe pejgamberi sallallahu alayhi wasalam këto janë pesë pejgamber të zgjedhur e prej këtyre a ka zgjedhur a ka vetë këta dallim ka edhe tekta dallim prej pesë pejgamberve që janë ulul azmi më të ngritur më zgjedhur janë dy pejgamber kush janë ata ata që Allahu i ka marr Khalil mik i Allahut kanë e ka marr Allahu për mik Wa ittakhad Allahu Ibrahim khaleela Allahu Ibrahim alayhis salam ka mar mik te vetin Ibrahim alayhis salam os khaleelullah edhe dy ka qen pejgamberi sallallahu alejhi salam sikur ta kisha pas un e dikan khaleel e kisazid Abu Bakr po un jam khaleelullah un jam mik i Allah subhanahu wa taala pra te dy jan prej krejtve ma zjedhur, këta të dy janë khalil të Allah subhanu wa ta'ala e pre këture dyve a ka ma zjedhur pre këture dyve ma i zjedhur ashtë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam vula e gjith pejgamberve ka tham pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam anë sejidu waledi adam walafakr unë jam zotriju i gjith bive të demit edhe nuk ka lafdrim nuk ka me këta mburje po unë jam Zotriju i gjithë pejgamberve Të Allahu subhanu wa ta'ala E përstej ka disa transmitime Që pejamberi sa selim ka thon La tu fëddilu Bejnë lëmbia Mos ingrit një pejgamber Njani ma e mirë, njani së është ma e mirë Pse Allah subhanu wa ta'ala I ka dalu pejgamber I ka dalu E pejamberi sa selim ka thon Mos i dalani Mosuj kjo pejgamber është ma i mir, e mirë E kjo së është ma e mirë Kanë thonë djetarët kërë nën kuptanë Mos me ngrit njanin pejgamber duke e nëndshmu tjetërin pejgamber Se një prej sahabe është aku me një prej ehudve Edhe, kanë hi në konflikt, këtë ka thonë pa më pejgamber i oni është Muhamedi sallallalli e selam A i ka thonë i oni është Musaj a.sallam e ja Muhamedi sallallalli e selam është ma i mirë Do me thonë ti me ngrit një pejgamber duke e nëndshmu tjetërin pejgamber E kësë le johët Mos e ngritni anin duke ul tjetrin. Kjo është ndalue. Nuk guxon të thonë ky pejgamber më i mirë, më i mirë se ky, kî nuk ka shtat cim. Si jo, Allahu na ruaj. Kështu nuk guxon më i ngrit. Po çka? Pejgamberi Sallallahu alajhi wasallam është i zgjedhur i gjithë pejgamberëve, edhe pse nuk e nencojmë asnjë pejgamber ve krejtë një pejgamber të Allahut, krejtë janë zgjedhur. Të Allahu subhanu wa ta'ala Pra Allahu subhanu wa ta'ala Ka bo dalim edhe i ka zgjith Disa pejgamber edhe i ka ngrip Disa pejgamber prej tjerëve Edisa kan fut një keshkuptim Edhe një dyshem edhe kan thon Këj ajet kundërshtohet me një ajet tjetër Kë Allahu subhanu wa ta'ala Thot La nufarriku Bejn e ahadim mir rusuli Nuk bojm dalim Ndërmjet as njani prej pejgamberve La nufarrik Nuk bojm dalim E tash, a ka dalim në dërmjet pejgamberve, a nuk ka dalim Allah o thot, disa pejgamberve, i kemi ngrit ma shumë se disa E na esin tjetër thot, nuk bajm dalim në dërmjet pejgamberve Kënë thonë, e sheth, në Koran ka kundërshtim Jo, në Koran nuk ka kundërshtime Po shka në në kuptan, nuk bajm dalim Nuk bajm dalim në spejktin e imanit Në aspektin e besimit, në i besojmë gjithë pejgambar. Nuk bojmë dalim, në nuk dojmë, e besojmë këtë pejgambar, e nuk e besojmë filan pejgambari. E besojmë Musajnë a.s. E besojmë Isajnë a.s. e nuk e besojmë pejgambarin e fundit, si kur nuk e besojmë krishter, apo si kur nuk e besojmë Isajnë a.s. jehudët, apo si kur i mohojmë disa pej pejgambarve, që nuk janë përmendur të librat, E tyre, qka? Ne nuk bojmë dalim në dërmjetë pegambarve I besojmë gjithë pegambar E qka bo dalimi? Dalimi bo në dërmjetë vlerave edhe meritave Allahu subhanu wa ta'ala disa i kanë gritë Më shumë se disa, ndërsa në aspektin e imanit Nuk bojmë dalim në dërmjetë pegambarve Inshallah